і при цьому ми не могли склепити очей ні на секунду. Протягом тисячоліть людство поклонялося Сонцю. Навіть не володіючи глибокими знаннями, наші предки відчували, що промінистий диск, який з незбагненною регулярністю щоранку спливає над горизонтом, є джерелом життєвої енергії для всього, що росте та рухається на землі. Сонце дарувало тепло, наливало цілющими соками врожаї, випалювало темряву, перемушувало відступати нічних жаків. Так чи інакше, велетенське світило впліталося в релігію, та міфологію всіх народів, що в різні часи населяли планету, шумери, асирійці, єгиптяни, ацтеки, майя, інки, і відводили сонце в чільне місце серед своїх міфів. Вони молилися сонцю як Богу, звеличували і боготворили його. На світанні другого дня, певно, перший в історії людства, я прокляв сонце. Перші в промені лизали ми шкіру вогненними язиками. Здавалося, ніби хтось безперестанно посипає тіло пекучими жаринками. Пориви сухого вітру шмагали мене, наче батіг. Однак не це хвилювало найбільше. Якоїсь миті я відчув, що більше не маю сили опиратися в утомі і засинаю. Тьомик вже давно посопував час від часу, нервово сіпаючись у вісні. Через це мені доводилось обхопивши однією рукою стовбору, іншою постійно підтримувати напарника. Мій сон означав смерть для нас обох. Відтак, для того, щоб не пірнути в обійми Морфея, я взявся кричати. Спочатку просто голосно лаявся, потім проспівав гімн України, затим прокричав «Отче наш!» два рази. Одначе Дуже скоро від зневоднення слова почали застерігати в Горлянці, і небавом я остаточно згас. Законесений власною безмовністю, знеможений і виснажений, я перенавав диримуту. Алабай що його, терплячий чати отот -от буде винагороджено. Підсунувся ближче до стовбура і зловісно загарчав. Я відчужено дивився на нього вниз, конаючи від спраги і пекучого вогню, що пожирав мій епідерміс. Мені раптово стало байдуже. Зненацька затуманений мозок вловив якийсь рух у пливково мареві на дорозі. З останніх сил я пролупив очі і пильно втилючився вдаль, крокуючи узбіччям до Араукарії наближалась дівчина. Це або видіння, подумав я, або смерть. Одначе на смерть вона не змахувала. На ній були коротенькі джинсові шортики і білосніжна спортивна майка, що тісно прилягала до тіла. Густе кучеряве волосся красиво розтріпувалося при ходьбі і опускалося на плечі. «Смерть? Блондинка?» Недовірливо гмикнув про себе. «Ні, чорт, забирай, ні. Але звідки тоді у перу взялася ця білявка?» Я навіть спробував сильно стулити й розклепити повіки, проте видво не зникало. Дівчина продовжувала плавно плисти понад дорогою. Тим часом азіат також відчув наближення незнайомки і стрепенувся. І тоді до мене дійшло, якщо дівчина, це не смерть. І не галюцинація, її потрібно попередити про звіра. Я нахилився вперед і розкрив ворота, наготувавшись крикнути. Але тут таки спинився, наляканий страшенним тріском та хрускотом. Бляго, я забув про Тьомика. Скориставшись цим. Мій безтямний друзяка вислизнув з-під руки і шогунув долу. У мене в очах потемніло від розпочу, я вичевив з горлянки переглушене харчання і сіпнувся за ним, одначе схопити не встиг. Натомість сам утратив рівновагу і полетів у слід за напарником. На кілька секунд я притомнів. Артем лежав поруч. Перед нами в перші руки в боки стояла кучерява синьока білявка. І за її спини визирав Алабай. Я впізнав дівчину і відразу всміхнувся. Це маячня. Цього не може бути. Я, певно, вже в раю. Я просто марю. «Маруся, ти?» – хрипів Тьомик над моїм вухом. «Ох, Марусько, якби ти тільки знала, скільки всього сталося за останні дні, розкажу, не повіриш. Але ні, цього не може бути. Ти не можеш бути тут. Це все сон. Це всього лише сон». «Дивно, – зметикнув я, – Артему мариться те ж саме, що й мені. А тоді мене знову огорнула темрява. Як ти тут опинилась? – випитав Тьомик, ковтаючи нерожовану засмежену на вогні сосиску. Я сидів віддалік, допиваючи друг за останні півгодини пляшку мінералки. З ніг до голови обмазаний сметаною. Шкіра однаково нестерпно пекла. Почула, як хтось згорлає очі наш пустелі українською, сміючись розказувала Маруся. Я не повірила і пішла подивитись. Аж тут підходжу і бачу. Під деревом пан Троє веселий Роджер, якого господар уже два дні розшукує. А на дереві сидять два чуваки червоні, мов сицилійські апельсини, один з яких за хриплим голосом старанно виспівує церковні гімни. «Я навіть подумати не могла, що то будете ви». Веселий Роджер теж, до речі, тут. Лежить апатично, втелющившись у вогнище. «Я мав на увазі, якими вітрами тебе занесло в перу», – уточнив Артем. Дівчина вмить насупилась і неохоче відповіла. «Як завжди, через батька». Ми в кінець розсварилися. Я не витримала і пішла з дому. Певний час працювала на одному рекламному.